kan återkomma vilket avsnitt det. Men vi står framför en sprillans uh, ny inte platta utan vinylspelare. Ja. Yeah. Nu ska vi ha den här nålen ner på skiva på vinylen, vinylen. Men Han är inte han är inte riktigt. Han är i, inte riktigt. The needle hits the groove. Ja. In, <laughs> inte riktigt var Men så han missade lite grann, fick med lite grann av uh, låten innan men uh, Här är det nästan ingen knast. Det här. det här låter bra. bra. Sådär, nu är det mer en, en, en vanlig start. Welcome to... to... To the pod. To the pod 285. Kommer vi fram till att det var... Mm. Ja men hur känns det nu med när du blir med med spel. När, när sålde du iväg, din, eller hade du iväg din skitspelare, är det 30 Ja, det måste vara, ja nej det är det inte men 22 tj år sedan kanske mm. Gav den faktiskt i bagger Så, han jag tror de flytta han skulle ha någon vinylrum i nya huset ja, ja, ja. eller om det var i källar eller det bara ett lantställe förut Så ingår och jag tänkte att alltså, vad fan jag kommer jag att spela vinyl nyligen och men, eh, nej sen det inte ägna men känner du att du har att vis, visst ansvar nu alltså när nu har vi vi spelar utan det är lite tidskrävande liksom, att... ja Det är roligt det är som att har barn, som du kan säga. Så nu. Victor. Ja, det är fantastiskt. Födom, du har ju två backar med platta nu. Jag är ju rensat också. Du är ju nu, men nu har du två backar. Och de är inte så här knök som de är på en ideal for living. Ja. Som man inte, knappt kan se på det som inte ger men jag förväntar man ju under, under hösten att man, att man ser att samlingen växer? <laughs> ja, det tror jag. Vet du, vad man, köp, vet du vad man kan köpa sådana här någonstans? Nej. Ikes tror jag. Alltså, så är det de. Jag ska komma på någon bättre. Vet, vet Något lite mindre som man kan ställa på sidan så här. Om det fanns, jag, jag, jag... jag, jag, jag, så, jag kan visa så säga. Men också så här. Ja, precis. Men jag, jag, jag såg något på no någonting. Jag kan visa sedan om. Annars kan jag inte. Kort det här utåt. Alltså, inte framsidan utåt, då börjar det bli seriös Ja, ja så, jo, det är Men att äh, fan, du händer med du. Du slarkar ihop, du, du plats, platsbygger. Så du brukar säga ja. Nä. Ja, nu är det, det här är första första som vi spelar in efter sommar för nu är det i mitten på vi är artonde, imorgon är nu är bara skolan, minns ni det oss? Ja, imorgon kommer två eller tre till gymnasiet. För första kommer jag? Igår. Mm. Igår. Mm. Så att, eh, ja, är det är på gång. Blir... Hur känns det då för dig? Mm. Oh. Vill, på något sätt kan jag känna att ja, Måste man ändå vara på jobbet så kan det förvara som det brukar vara. Mm. En, en Har du ny klass i året? Nej, det är samma. Ja. Samma PIK som förra. Är det en bra klass? Peljöns klass. Även <gördeles> <gördeles> inte ja. uh, Nej, det blir uh, intressant skulle att säga. men det, ja. det blir någonting. Ja, det är någonting, ja. Vad hade vi idag vi skulle eh, bara så snabbt eller så, ja, som vi snabbt kommer överens om här i eftermiddags? Mm. Vi snackar om du... jakt och fiske, men vi håller sånt till jakt. Mm. Och jag är intresserad av vinkeln på... Ja. Vad hade du för tanke? Vad hade du för, eh... Egentligen var det, ju... det finns ju jakt och fiske jag tänkte på. Mm. Men sen har vi ju haft ett fiske redan. Så att det känns ju... Ja, vi får nog vänta lite till här, mina, just på det ämnet, igen. Vi tömde ju ut det mesta där förra gången. Vi måste ju nästan ut på en fiskeresa liksom här, innan vi kan komma med något nytt. Ja. Eh, vi har ju sprungit runt. Pimper. Eller jag vet, jag vet inte om du har sköpt din uppgift riktigt, men jag har gjort det för jag har ju sprungit runt på sommaren. Mycket på, på fiskerfärgkoll och, och nya drag och, ja. och nya liner. Jag har satsat på jakt. Okej, ja. Okay, ja. Mm. Och sen jag jag har berättat ganska mycket om att jag har varit liksom, jag har varit gjort, jag varit på spinning. Och då tror man att det är spinning men de var ju jag spinner Lärde spina fluga. Ja, det är det jag hållit på med. jag spinningkurs. Ja. Ja. ja. vad kul om man skulle upptäcka en en ny hobby som man var fastna för. Ja, nu har jag ja, det kan... lite igen. Ja. Det är ju faktiskt det som är syftet egentligen. Man får fokusera på någonting som det är roligt. Ja, men någonting man tycker är, är, är kul. Ja. Jag tycker är skitkul att liksom bara så här research. Ungefär som jag kollade på gitarrer förut. Mm. Lång jävlar. gå kolla i affärer och känna sig för. Och så men så jag har sett när det gäller gitarrer. Nu tycker jag är skitkul att kolla upp alla skivspelare och sånt här. Liksom, förstått lite mer vad det handlar om. Så. Jag den kan den säga... researchen tycker jag är kul. Ja, jag, jag förstår ingenting. Jag är ingen hi-fi Nej. Eller jag, jag kan inte. Det blir som det som för motorer. Ja. Eller kanske för oss båda. Ja, motorer, verkligen. Nej, det kan ju... Alltså, det skiter ju. Men alltså, just det där tycker jag är kul. Apropå motorer så var det en rolig grej. Du har kört någon quizkampmatch. Och då var det ju en bild på... Vad heter det ämnet? Teknikens under... i te Teknik. Och så var det en bild på en, en, en bilmotor. Mm. Och så var det olika... Ja, Olika alternativ Och du såg ut nästan som att det, antingen, att det var någonting man kunde blåsa, i att man skulle titta ja. Och du hade ju kryssat för såg jag att, att du tror att det var ett optikerinstrument <laughs> Vad var det då? Det var en bilmotor <laughs> <laughs> <laughs> Måste du outa, men så här är det för alla poddlösa ja. ja, det är roligt out, Visar du det för oss? <laughs> Alltså, nej, men jag, jag tycker inte det är men, men jag hade allt, även om det var jag, <laughs> jag kär. Jag skäms inte för min, okun för min okunnighet. Jag jag såg du, såg, du förstod inte vad det var. Eller? Jag såg direkt. Jag, jag, jag, inte direkt men jag såg, för först tänkte jag också att det här är någonting. Ah. Det här. För det var ju sån här. <laughs> ja, men ungefär som man, det i som, som man blåser i, i ett I en trompet munstycket. Ah. sådana stackar upp. Jag vet inte vad de heter på bilar. Ah. Vad jag såg efter att jag nämnde här själv motorblocket och, och, och allting. Nej, jag känns inte alls för att allta min, <skratt> min okänskap när, när det gäller bilar, eller motorer eller jakt. Nej. Men, eh, ja, men det finns olika sorters jakter. Har du? Eller har du? Ja, ja tänkt till. Mm. Och jag har rankat de äh, jaktobjekt. Okej. Okay. Mm. Har du någon ska Nej, jag, ska nej, nej jag, jag, jag, jag, jag kan fylla på. Ja. Fylla. Nummer 10. Jakt jagar vildsvin. Det står det är ju aktuellt för det står mm. i DN, är det än det. är jakt ja för att de springer ut och förstör och ut på vägar va. De na, men de förstör ju så mycket för, för bönder så att det är det är ju en eh, miljard kostar flera miljarder varje år. Mm. som någon gör skada och där läste jag också att vilsvinen var ju fridlysta till och med, nej fridlysta de var utrotade på 1600-talet sen var det några som tog in vilsvin igen och hade dem inhägnad och så var det någon som rymde och sen så vart det den stora kullen och nu har vi väl bara över 300 000 vilsvin Oj. Vet en vem som vilsvin? Oblix. Ja. Det är ett av avsnitt kommer att droppa det är ett av avsnittet, Ja, liksom. precis Bim, han vill svin också samlas på Romarjelma det var det var logiskt <laughs> yes. mm. nummer nio det är väl snart den tiden tror jag är i när kan jag vara några det brukar inte tröja på hösten ja, september oktober kanske ja, ja. Då, blir det, då, då, då drar man norrut Ja, fint att sitta på... sitta i jackdorn. Och mm. mm. kämpa där då. Ännu en in gång någonting i din smak. Bäder. Brudar. <laughs> Jaga brudar att är, <brudan>. jag är. <laughs> Det är lite underbart... underbart uttryck. <laughs> ja. det, det finns ju ett, ett klipp på, på Youtube med, med Peter Apelge. Och mm. som heter han? Olle Sarri heter han tror jag. Ja de är inne på, de har, de har skulle ha varit som ett jagprogram och, och idag är vi ute i ute på, i, i en annan i, i en annan miljö. Ah, det är måste ha fått få spela. här kommer ju ett ett krypto det är från Palassi TV och den heter ju jaga för runtimmer ja runtimmet ja ni är där drack vi ett glas varm buljong medan vi rundar av naturen Rutan. Nästa vecka så ska vi prata om hur det är att jaga i sån här miljö. Vi ska jaga timmar Vad tänker vi på då, Nisse? Ja, massa olika trick. Tappa pengar är jättebra. Mm. Nu är det ju lågsäsong. Det är bättre mot våren, sommaren, såklart. Mm. Är de lovliga alla här? Eller bara köra på? Äh, här inne så är väl allting lovligt, tror jag. Ja. Det man ska tänka på det är väl om det kommer in en, ja, en mamma med en 12-årig son. Då, då måste man ju ta sonen först. Det är ja. som en ko, en kviga. Ja. För även om det är mer kört på mamman så tar man mamman först och idrar ju sonen bara omkring. Och det är ju verkligen inte Precis. bra. Det man inte. Men man kan inte ge den ett busskort eller så Det går inte jo, som en, en men, hemadress eller Ja men det är osäkert. Man får egentligen inte göra det. Okej, okay, men vi ska prata om den nästa vecka då. Jajina. Då ska vi ha drevkar också, så de ja. kommer att driva fram brudarna för att det blir bra. Se oss då. Oj, nu kommer den här lilla smörstekta haren in som den här homosexuella jägaren sprang i kapp och sedan sköt. Han så snabb. Ja, verkligen. Så vi ska smaka på det. Tack ska ni ha. Varsågod. Ut. får ett till här. Jag åker från TV och skickar fram en drevkar som... Du har framkringen. Ja, ja, bra. Och det är ja, åtta. det var åtta. Mm. Nummer sju. Jaga björn. Det är stort. Mm. Nummer sex. Noshörning. Nu är, är ju, nu, är ju, nu är det ju nosa på heter det, The Big Five. The ja, Big Five. Mm. Mm. Nummer fem. Det är dels vad Jaga skivor. Mm. Jaga... Ja, jag... ah, men nu är jag, jag, jag, jag, jag på jakt efter jag, jag. Jag, jag, jag. Exakt, jaga vinyl. Razor cuts. Mm. Jo, det är med. det med. här är också med. Jaga drömmar. Ja, ja. Chasing your dreams. Jag tänker så, ja. ja. Jag tänker att man jagar drömmar. Som man... Nej, inte it... men drömmar som man vill... Man... Be... Ja. Ja. Som att få... får. <laughs> Som att, få, som, som att få en Få skjuta en, en nosöring till ja. Eller få ytterligare vinyl Fan, det är en Vad har du för drömmar Stefan? Ja jag Vill ha lite Jaha, fast inget att lägga dig på, Ja, det. aldrig Ja Det är carry -on. Ja, nummer tre Gus Jag har gus Gud, haffa guss. Det nu pratar du tonårsfråk här. Ja, det är brudar också. Din brud där också, Det ja. är ett annat namn. Ja. Mm. Nummer två. Jaga höns. Hön. Också kallad. Också under beteckningen, vad heter det? Hönjakt. Hönjakt, ja. ja. <laughs> Så skulle jag kan få gissa vad det var på 40 fatt. <laughs> ja, det Jag gissar att det står i jaga tyg. Det är rätt! Hur kan du heta det? Det har jag väl aldrig använt. Det tycker jag är så jävligt bra. Jag är kvinna Så här, Ja, han är du ute och jag är kvinna ty. Så ja, Det är bra, det är bra. Väldigt bra. Och man säger det är också så här, alla friner. För det är ju slags gammaldags hus konstigt, eller Men det, men det känns. Um så politiskt korrekt så ja, jag ska ut och jaga jag ska på yoga jag ska på yoga. Ja. Nej och jag har varit jag ska ut och jag ska ut jag tj 2020. Ja. ja. Ja men det var mina Tio topp jaktobjekt. Jag tänkte på Vi har ju vi har ju stora, vi har ju filmer också. Mm. På, och då tänkte jag, jag tänker framförallt på jakten på den försvunna skatten. Du hade inte med den jakt jagar förskonsulens Nej, det var inte på listan. Nu missar jag. Eller mm. lite andra grejer. Ja, jag gjorde där då. Ja, bra, bra riktigt. Tänk eh, lite bara allmänna saker på jakt. som mm. skulle du få associera. Vad det som kommer till din... när är tänker på? Att... Att få något jagat i blicken. Kan du säga det någon person som du kommer? <laughs> <Eller? här> som, som får det jagat i blicken? Jag tänker ju alltså på... Någon som är ute på hönjakt och blickar <här> sådär. Uh -huh. Fem i ett, typ. Fem ut i stänger. Eller att man får jaga att man skär vid en kvart panik, liksom. Ja. Det kan ju två aspekter, tänkte mm. jag. Fem i ett. Ja, precis. Det har tänkt. Oj. Ja, nu går larmet här. Det händer mycket under på det. Nu, nu gick larmet här i... Du har tagit för mycket is i drinkarna. Så det var frysen som Ja. <laughs> var... ja. ja. Okej. Okay. Jakthornet. Jaktornet det vi har sitt Nej, jag tror det. Nej, det är vaktornet. Vaktornet. Alltså. vakt tornet. <skratt> variant. Jaktornet det är, det då de, de kristna jägarna. jag ju... de får jag... nog jaga i lik. <skratt> ja precis. Jaktorn då kör vi ulti. kristen sekt, vakt Okej, okay. Chaser Alltså ser det till någonting. En vår kompis i norr heter Neslund brukar jag säga ofta Och då kan nice. du tänka dig ungefär varandra. Chaser, nej jag får ingenting Som så, jag så tänker på det, det är som att En öl och en chaser Det är liksom Beställer in en Stor, stark och så en liten whisky Okej okay. Och då är ju whisky chaser liksom okay. Och sen, ja, jagar på Ja. Kan det vara en teaser? Det är sällan man ha I Säler jag köpa det men jag gillar inte whisky Jag kan, någon gång har det hänt med samma bok, kanske. Som ja. Chaser? Ja, ja. Hunters and Collectors. Bra det där. Du har sett live en gång faktiskt. På Ritz. Okej. Okay. En söndag. Jag med blås, blås eh, sektion. Mm. Bra. Sen har vi en favorit. Jäger, majester. Ja, eh... Tog du någon jäger när vi var Nej. Upp hos mig I Nej. våras här Nej, usch, jag gillar inte Men uh... ja, du, drack, du tog en sån här atomubåt Ja, tid, ja. Mm. Mm. det har jag sagt, sagt Tio gånger på den här podden <laughs> Det är ett starkt minne Ja, uh, det, aner mig. det aner mig Hunting high and low uh, Det är en låt med aha Ja Vad har aha betytt för dig Jaha, uh. ja men Jag för att den är plattan att den inte var så jätte eller hette plattan det till och med. Ja, det fanns en låt som hette så uh. jag för att plattan inte var så g ändå alltså. Tror jag nej det nu. Och så the sun always shines on tv och ja, uh. men det det kan väl uh... ja det får man kolla upp Mm. Jägaren. Jägaren i knasen. Rätt. Men vad heter han på engelska? Man kan tro att han heter Hunter, men han heter inte det. Nej. Ja, det vet jag vet inte. The Killer. Jaha, heter han på i, engelska i version. Finns det fler som du associerar med, något annat Jägaren? Ja, men jag kommer in på Jägarna-filmen. Det är det ja, kanske... Jag tänkte, det, men jag tänkte, just Smektande. Jägaren. Ja, men var, var det inte någon, någon innebandy... Patrik jag Ja, just, just det. Jägaren. Han, han som är väldigt lik eh, Finch. Eller, ja, just det. Finch jag är väldigt lik. Uh, just, kan det ha funnits någon, någon mer självklart smeknamn när man heter Jägbring? typ ja, det måste ju föreläse eller måste ju någon knäcka idén <laughs> ja, jägarna jag ja. Ja. det är inte långsökt. Men du hoppade automatiskt i nästa ord Jägarna. Jägarna, ja, den glömde de det faktiskt. Bra film. bra film. Har du sett serien? Nej. Det finns ju en tv-serie med old Flaskord också så kom något år sedan. Heter Jägarna. Ja. Det var ja, den var ganska bra också. Han kommit tillbaka dit 20 år senare till samma dyrja. Okay. Men för, för det kom vi. det kom ju en film en tvåan mm. med eh, Peter Stormare var ju med i den här filmen. Det, ja. Och det var som samma uppbyggnad, typen som inte är gott och ont. Mm. Då, så här, ja. Sen har vi yacht rock. Yacht <laughs> rock. Ja. Mm -hmm. Nej. Det är ingen association nej, nej. nej, förutom att jag har haft det som ett pådär <laughs> Ian Hunter Ja, det är helt missat. Ian Hunter är ju en, en figur Jag sångar emot det hoppla, Men en figur som Mycket man över, För det känns som att man har sett, mm -hmm. man har sett bilder på honom i, I 40 år Och han ser likadan ut Jalla. Ja men, Han har se. ju ja. ungefär samma hår som man suggla. Och sa i de här runda pilotgasögonen Precis som Uggla också mm. Och Uggla han han älskade väl Motte ihop och ja och Så han måste ju ha tagit, tagit mycket därifrån mm. På jakt efter en tid som flytt Ett uttryck En bok Vänta, vem är det då? Marcel Proust mm -hmm. Nej, nej. Proust Det är de vi kan nämna den ofta Det är ju han som Sm äh, smakar en madeleine så beskriver han hur han förflyttas tillbaka till ungdomen så han okay. var ganska tidig med att man associ kunde associera smak eller lukter ja, till ja. Ja. det är en The Hunter and the Hunted det låter bekant men, men uh, en låt nej. Simple Minds vilken prata då? Det vet jag, kommer jag kommer inte ihåg Men det är A New Gold Dream Okej, okay, nej Och sen har vi På jakt efter liv Vad kan det vara? Hade du ju en tid Vem kom upp Så jag tänkte att jag skulle börja göra en spellista Och det var faktiskt ena låtning jag handlägga in men, men det var ändå liksom en jakt som, som jag kom på Jag, jag kollade på Var du, var du klar? Ja, jag är klar? Jag kollade på, på Spotify, på jakt Mm. Och då fanns det en en spellista jaktmusik. Mm. Och då är det tydligen en snubbe som heter Roger Bäck som har släppt massa prat Han är väl typ en typ med jägare själv. Mm. Och en platta heter ju Ödemarksjägaren. Du mm. ska föra här på på låten eh, jagar jagar hjärtat. Ja, men jag har det så bra Jag jagar som jag orkar Både natt och så som dag På natten jagar jag grävling Och på dagen jagar jag björn Blodjur, mår och revar Och sidär siglar ännu Ja livet dig. Men sen till helgen så jag har jag sho ti go Nej det tror jag inte med. Jo. Ja. Nej men det, om man vill så kan man gå in och lyssna på en jaktmusik. Ja. Om man vill kan man ta jägarlicens också inom något av områdena vi diskuterade. Ja ja. Men vil, vad är det bästa bästa ammunitionen tycker du? Vilken millimeter? Vilken millimeter? Är det 7,52 då? 4,5 mm. <laughs> Ska det vara mantlad, mantlad, <laughs> vad är det? Ja. Mantla kulan, helt mantlad. Har du funderat på att ta jacklisen? Mm, no, nej, men först skäppa examen liggletan, <laughs> li, li, ligger före. Jag, jag, jag vill ta en, en en och examen innan jag går in på en fiskelärlig ja. det är inte min, det är min, <laughs> det är min prioritering. Det är inte aldrig... Chasing your dreams. Ja, jo. ja det är samma här. Så, så var jag nog. Jag såg förresten att Ebba Bush... Nej, men Ebba Bush heter hon. Hon hette Thor förut. Hon har tagit jaktlicens. Mm -hmm. Kristdemokrat. Jo, en jävla är väl... massa folk som gör. Jag... Hon är väl lite... Sjukkvaret. Trigger happy. Men eh, vi har glömt, vi har glömt att, att nämna det fantastiska programmet. Jag minns inte, men jag... Grabbar på Fagerhult Ja, jag såg jag aldrig Nej, jag tror aldrig jag har sett det Eller jag har sett någon bild Med John Gu och Leif G.W Sitter flanellskjortor I en timmerstuga Och mycket snack om jakt Ja Han skjuter fortfarande grejer. Ja. Leif Ja, men de Gio har ju Alla har ju tagit Big Five Asså alltså. Ja Och gått ut med det offentligt också Ja Vad är i Big Five? Elefant Ja eh flodhärn en noshörning också absolut. Massa intressanta fan. Nej. nej. Le lejon eller något som tiger kanske. Eller kan det stråva. Lejon är det ju definitivt. Ja. Elefant. Vad är så här först? Sådär, okej. Okay. Ja. ja. Man kan ju googla upp det men <skratt> men, <skratt> men ni märker att det är full full aktiviteten. Ja. Mm. Nej, men har vi tömt ut totalt det, som, det, känns, som stänger <skratt> det känns, känns som fisk. Vi tänker vi jaktområden för den. Det känns som fisk fiskepodden. Nu är vi helt tömt ut det här. Ja. Det finns inga mer. Nej. Nu går vi vidare in i hösten här. Ja. Ja, tack. Hejdå. Hej